Усе не так, усе йому на ляцький лад приправлено, давай коренити ляхів і всі їх звичаї. А бідна княгиня, бачучи, як він розлютувався, аж тримтить уся, що та билина од вітру. Порядкує і сама не знає, що куди і до чого, далі якось зачепила рукавом срібну коновку, повну вишнівки, да й розлила по всій скатерті. А гвинтовці, мабуть, аби найти приключку, чортова кров, крикне так, що аж вікна затримтіли. Дай пхнув от стола, княгиню, бідна так і брязнулась об землю. — Ей, черті! — крикне гвинтовка на свої слуги. — Візьміть їх, бісовій матері, всю лячку погань! Вибігли дівчата з кімнати, підняли, дай повели в світлиці свою панію. Черевань поглядував на Шрама, що то він тепер скаже. А Шрам сидить понурий, буцім то нічого й не бачить. Не сказав нічого й Черевань, і всі мовчки скінчили вечерю. Шрам по вечері сказав тільки господарю, що завтра рано на зорі поїде в Батурин, а Петра оставляє яко недугаючого. Отпочивати у його хуторі. З тим і порозходились на спочинок. Уставши вранці, пішов Петро у станю, а на стані вже панацевого коня й немає. Ще до світу махнув старий у нову дорогу. Десь його і сон не взяв. Тяжко було на серці моєму Петрові. Одна думка усюди його проводжала жалкував на своє нещасливе кохання. Ось бо спершу нудив світом, що горда дівчина на його байдуже. Далі скільки-то перегоріло у його в серці огню отого от несказанного жалю, що інший перед його очима взяв та й веде її до вінця. А тепер ще нове горе. Знає, що вона його любить щиро, да треба розрізнитись навіки. А, Боже, мій милий, як би той назвати те щастя, щоб жити з нею в парі, як голуб із голубкою? Так то вже тому бідному козакові любощі очі затуманили, що здавалось тільки там, де вона, і сонце сіяє, і Божий мир красен, а без неї усюди тьма і пустиня. Інший, то, може б, не вважив, що панотець не благословить і що вже вона заручена другому, махнув би, може, з нею в дикі степи, на хорольські хутори, да й не сміявсь би над лихою долею. А Петрові й думку таку було страшно допустити у голову. Він добрий був син і щирий козак, Лучше йому з нудьги загинути, ніж панотця навік преогорчити і золоту свою славу грязю закаляти.